97. Legea practicii Practicarea continuă a unei aptitudini cheie reduce timpul necesar pentru a realiza o sarcină și pentru a crește randamentul. Cu cât vă dezvoltați mai mult o aptitudine pe care o folosiți în muncă, cu atât calitatea muncii dumneavoastră este mai bună și cu atât timpul de care aveți nevoie este mai redus. Folosiți graficul de studiu pentru a vă crește în mod sensibil randamentul și productivitatea. Adunați-vă sarcinile și realizați mai multe sarcini de același tip în același timp. Cu cât realizați mai multe îndatoriri similare, cu atât veți avea nevoie de mai puțin timp pentru a îndeplini sarcinile ulterioare. Folosiți graficul de experiență pentru a ajunge printre cei mai buni din domeniul dumneavoastră. Cu cât sunteți mai buni la îndeplinirea unei sarcini, cu atât veți realiza mai mult din aceasta la un nivel de calitate mai ridicat și într-o perioadă mai scurtă de timp. Combinarea graficului de studiu cu graficul de experiență vă va transforma în unul dintre cei mai productivi și valoroși oameni din organizația dumneavoastră. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Stabiliți cu exactitate care sunt cele mai importante sarcini pe care le puteți realiza, din punct de vedere al recompenselor și al recunoașterii pe care le veți primi în munca dumneavoastră? Organizați-vă timpul în așa fel încât să îndepliniți cât mai multe dintre aceste sarcini, cât mai repede. 2. Îmbunătățiți-vă aptitudinile și competențele cheie care vă permit să vă realizați sarcinile într-un mod excelent. Cum puteți ajunge să realizați din ce în ce mai bine cele mai importante sarcini cerute de munca dumneavoastră?